Hned za dveřmi byl na zemi křídový obrys, vybarvený barevnými křídami. Musel ho vytvořit desátník Noblhoch, protože koho jiného by napadlo doplnit kresbu dýmkou a přidat obrysu do ruky nějaké květiny a nad hlavu pár bílých obláčků. Ve vzduchu se vznášela vůně máty. Ležela tam převrácená židle. V rohu místnosti byl převrácený košík. Šikmo z podlahy trčel ošklivý kovový šíp a na něm byla přivázána cedulka s nápisem Městská hlídka. Taky tam byl trpaslík. Ten právě ne, Mikuláš se opravil, protože zahlédl těžkou koženou sukni a mírně zvýšené podpadky na okovaných služebních botách. Ta právě ležela na břiše a něco sbírala kleštičkami z podlahy. Vypadalo to jako rozbitá váza nebo čbán. Trpaslice náhle zvedla hlavu. Vy jste nováček? A kde máte uniformu? No, víte, tedy, jak bych vám to... Oči se jí zůžili. Vy nejste policista, že ne? Ví pan Elánius, že jste tady? Potíže pravdomluvných se podobají trablům cyklisty, který se rozhodl závodit ve spotkách ze skelného papíru, ale Mikuláš se zuby nechty držel daných faktů. Právě před chvilkou jsem s ním mluvil, odpověděl. Jenže trpaslice nebyla na váška a už vůbec ne desátní blhoch. A on vám řekl, že jsem smíte? pokračovala. No, on to tak přesně neřekl, ale... Trpaslice přešla ke dveřím a rychlým pohybem je otevřela. V tom případě koukejte. Ach, ten rám, ta úžasná kompozíc, zvolal oto, který stál pochopitelně venku. Cvak. Mikuláš pevně zavřel oči. Vhůž, urfa ozluranej hladlifiriana a Tentokrát se Mikulášovi podařilo zachytit malou kartičku dříve, než dopadla na zem. Trpaslice stála s otevřenými ústy. Pak je zavřela. Pak je znovu otevřela, aby řekla – Co se tak sakru, stala? – Myslím, že byste to mohla nazvat pracovním úrazem, vysvětlil jí Mikuláš. Vydržte chvilku, myslím, že tady někde mám ještě kousek toho psího žrádla, Víte, osobně si myslím, že musí existovat nějaký lepší způsob, než je tohle. Vybalil maso z umaštěného kusu novin a opatrně ho upustil na hromádku popela. Popel se zvedl fontánou, o to se otřepal jako mokrý pes a zamrkal. Tak co? Ještě jeden? Tentukrát s obskurografem? A už se natahoval po svém vaku. A – Okamžite odsud vypadněte, prohlásila trpaslice. – Počkejte prosím, Mikuláš se podíval trpaslici na rameno. – Desátníků, nechte ho dělat jeho práci, dejte mu příležitost. Vždyť je to konec konců nositel černé stuhy. Za s zády zatím o to vytáhl z láhve ošklivého mloku podobného tvora. – Chcete, abych vás dva zatkla? narušujete vyšetřování na místě zločinu. Mohla byste nám laskavě říci, o jaký zločin se tady jedná? Usmál se na ně Mikuláš a pomalu už navyklým gestem otevřel zápisník. Ven, okamžitě, vy. Hů, řekl o totiše: tiše. Pozemní úhoř už musel být velmi nenaložený. Jako odpověď na tisíciletý vývoj ve vysoce magickém prostředí teď vybyl celonoční dávku temnoty v jediném okamžiku. Na okamžik naplnila celou místnost solidní černá hmota, protkaná trasírkami modré a fialové barvy. Mikuláš měl znovu pocit, že ho tma na okamžik prolnula jako vatu. Pak se světlo vrátilo a uklidnilo jako chladná voda v jezeře, kam někdo vhodil oblázek. Desátnice vrhla pohled na Otu. To bylo temné světlo, že? Achá, takže vy jste taky z Eberfaltu, začal Oto se šťastným výrazem. Ano, a čekala jsem, že tady uvidím právě tohle. Vypadněte! Spěšně prošli kolem mírně vyděšeného desátníka Noblhocha Načež se šli po širokých schodech ven do mrazivého vzduchu nádvoří. Poslyš, není tady něco, co bys mi chtěl říct o to? Nadhodil Mikuláš. Když si dělal ten druhý obrázek, zdálo se, že se strašlivě rozuzila. No, ono si tu filmy těžko vysvětluje, odpovídal neochotně upír. Je to doufám neškodné, že ano. No jistě, nepůsobí to žádné tělesné následky. Ani duševní následky? Přerušil ho Mikuláš, který sám splétal slova tak dlouho, že nemohl minout tohle jasně zavádějící prohlášení zaměřené na odlákání pozornosti. No, myslím, že teď není srovna vchodný čas, není jaký... To je pravda. Řekneš mi o tom později. Dřív než to znovu zkusíš, rozumíme si. Když Mikuláš procházel filigránskou uličkou, v hlavě mu bzučelo. Není to ani hodinu, co zoufale přemýšlel o tom, jaké hloupé články by dal do novin a svět byl více méně normální. Teď se všechno obrátilo vzhůru nohama. Vše obecně se předpokládalo, že Lord Vetinary někoho zabil, a to nedávalo smysl. Třeba že jen proto, že osoba, kterou se pokusil zabít, je naživu. Pokusil se odjet s obrovskou smou peněz a ani to nedávalo smysl. Jistě nebylo těžké představit si někoho, kdo sebral balík peněz a na někoho zautočil, ale jakmile jste se pokusili dosadit si do takového obrázku člověka, jako je Patricii, celý ten obraz se okamžitě rozpadl. A co tam máta? ta místnost jí přímo čpěla. Ale byla tady celá řada dalších otázek. Pohled v očích trpasličí desátnice ve chvíli, kdy je vyprovázela z oválné kanceláře, Mikulášovi jasně sděloval, že už žádné další informace od členů hlídky nedostane. A zatím vším se v jeho myšlenkách tyčil pochmurný stín tiskařského lisu. Teď z toho všeho bude muset vytvořit nějaký souvislý příběh a navíc jej bude muset vytvořit hned. Když vešel do tiskárny, přivítal ho šťastný obličej pana Zimovala. <třík> Co si myslíte o téhle legrační tykvy, pane ze slova? Navrhuji, abyste si ji dal vycpat pane Zimovalé, prohlásil Mikuláš a protlačil se kolem něj. – No, to jste trefil chrebík na hlavičku, pane, přesně to samé říká moje žena. – A mluvám se, ale trval na tom, že na tebe počká, zašeptala Sacharolza, když usedl za stůl. – Co se děje? No, – To je právě to, co přesně nevím. Zamračil se Mikuláš a zadíval se do svých poznámek. – Kdo byl zabit? – No právě někdo, alespoň myslím. No, tak to se mi vážně ulevilo. Sacharóza sklopila pohled k papírům, které pokrývaly její stůl. Máme tady dalších pět lidí s legrační zeleninou. Och, no, ale myslím, že většina není příliš legrační. Hm, jo, většina vypadá jako to, no, vždyť víš. Co, jako co, ale vždyť víš, Sacharóza zrudla. Mužský ten, to, ale no vždyť víš. Aha, ale abys věděl, nejsou si zase tak moc podobné. Samozřejmě, když to chceš vidět, tak to vidíš, ale jinak rozumíš mi. Mikuláš jen doufal, že tenhle jejich hovor si nikdo nezapisuje. To och, poznamenal duchaplně. Pro všechny případy jsem si ale zapsala jejich jména a adresy. Myslela jsem si, že by se nám to třeba mohlo hodit, až budeme mít málo materiálu. Tak málo ho zase nebudeme mít nikdy, pospíšil se Mikuláš s odpovědí. To myslíš vážně? Naprosto. Možná máš pravdu. Přikývla a podívala se na záplavu papíru na svém stole. Měla jsem se tady co otáčet, zatímco se byl pryč. Lidi tady stáli ve frontě a všichni nám chtěli říct nějakou novinku. Události, které se připravují, ztracení psy, věci, které chtějí lidé prodat, to je inzerce. Zabručel Mikuláš a pokoušel se soustředit na své poznámky. Pokud to chtějí dostat do novin, zaplatí. Poslyš, nevím, jestli je to naše věc rozhodovat, jestli... Ke svému vlastnímu úžasu udeřil Mikuláš rukou do stolu, takže Sacharóza se vyděšeně zajíkla. Něco se děje, chápeš? Děje se něco opravdu velkého a tahle věc vůbec nemá zábavný tvár. Je to doopravdy vážné a já to musím napsat tak rychle, jak jen to půjde. Co kdybys mě to nechala udělat? Uvědomil si, že se Sacharóza nedívá na něj, ale na jeho pěst. Sledoval její pohled. No ne, co má k čertu být tohle? Z desky necelé dva centimetry od jeho ruky trčel přímo vzhůru dlouhý ocelový hřeb. Měřil alespoň deset centimetrů a byl na něm nabodnutý list papíru. Když ho Mikuláš zvedl, zjistil, že zůstává trčet vzhůru, protože je zatlučený do kousku fošny. To je jehla, oznámila mu za tichým hlasem. Pořídila se mi, abychom na ně napichovali jednotlivé listy s poznámkami. Můj, můj dědeček je používá taky. To dělají všichni, všichni rydci. Je to něco jako kříženec mezi kartotékou a košem na papír. Myslela jsem, že by nám to mohlo být užitečné. Každopádně budeme mít alespoň čistší podlahu. No, dobrá, to byl skvělý nápad. Spěšně přikývil Mikuláš, když viděl, jak Sacharóza znovu začíná rudnout. Hm, nedokázal pořádně myslet. Pane Dobrohoré, trpaslík vyhlédl spoza plagátu, který sázel. Dokázal byste vysadit zprávu přímo podle toho, jak bych vám ji diktoval? Jasně. Sacharózo, prosím, běž a najdi Ruma a jeho přátelé. Chtěl bych vydat jedny malé noviny tak rychle, jak to jen půjde. Ne zítra ráno, hned teď, rozumíš? Prosím. Právě se chystala začít protestovat, když zahlédla jeho pohled. A seš si jistý, že by ti to dovolili? Zeptala se. Ne, to si právě nejsem jistý. A nebudu si jistý, dokud to neudělám. Proto to udělat musím, pak uvidím. A promiň, že křičím. Odstrčil židly a přešel k dobrohorovi, který trpělivě stál u písmovky a čekal. No tak dobrá, dřív potřebujeme titulek. Mikulaj zavřel oči a zatímco přemýšlel ukazovákem a palcem si svíral můste k nosu. Hmm, úžasné události v Angmorporku, máte to? Nějakým hodně velkým typem. Pak menším pod to... Patricej zautočil na úředníka s nožem. To zní divně, cítil to. Bylo to gramaticky nesprávné. Byl to Patricej, kdo měl nůž, ne ten úředník. No, to srovnáme potom, takže ještě menším písmem, proto tajemné události ve stáji. Ještě o něco menší písmo? Hlídka stojí před záhadou, máte? Tak a teď začneme s článkem. Začneme s článkem, pozvedl Dobrohor obočí, zatímco mu ruce poletovali nad jednotlivými přihrádkami. Copak jsme to už neřekli skoro všechno? Mikuláš zalistoval tam a zpět svými poznámkami. Jak začít, jak jen začít? Něco zajímavého, ne něco úžasného, nějaké úžasné věci, ne, ne... To nejdůležitější na tom bylo tajemno celé té události. Útok provázejí podezřelé okolnosti. Ne, dejte tam údajný útok. Měl jsem dojem, že to Patrici připustil. Ozvala se Sacharóza a osušovala si oči kapesníkem. Já vím, já vím, jenže já si prostě myslím, že kdyby chtěl Lord Vetinari někoho zabít, tak už bychom měli o mrtvolu víc. Najděte mi někdo lorda Vetinaryho v Krkatilově knize Šlechty. Budeš tak hodná. Jsem si skoro jistý, že vystudoval v koleji vrahů. Tak údajný nebo ne? Zeptal se Dobrohor, jehož ruka se vznášela nad přihrádkou s dlouhým ú. Řekni slovo. Tak tam dejte zdánlivý útok. Rozhodl se nakonec Mikuláš. Lorda Vetinaryho na sekretáře vaš uzla, který se odehrál dnes ráno v paláci... No, hm, hm, hm, služebnictvo v paláci slyšelo. Mám hledat dál, nebo chceš, abych šla hledat ty žebráky? Přerušila ho Obo Oboje najednou dělat nemůžu. Mikuláš na ně vrhl nepřítomný pohled. Pak přikývl. Roky? Troll klimbající na židli u dveří se zhlasitým zafuněním probudil. Jo, šéfe. Běž a najdi starého smrdu a ostatní a při sem tak rychle, jak to jenom půjde. Řekni jim, že dostanou prémii. Tak kde jsem to skončil? Mm, služebnictvo v paláci, slyšelo? Napovídal mu Dobrohor. Slyšelo, že jeho lordstvo havelo Kvetinary, který v roce 1986 s vyznamenáním absolvoval kolejcechu vrahů, volala od otevřené knihy Sacharóza. Dejte to tam, byl energicky Mikuláš. A pak pokračujte, prohlásil, zabil jsem ho, zabil, je mi to líto. Dobrý bože, ten Elánius má pravdu, všechno je to dokonale šílené, to se musel zbláznit, když mluvil tímhle způsobem. Pan ze slova, pokud se nemýlím, Ozval se neznámý hlas. No sakra, co to zase bude tentokrát? Mikuláš se otočil, Nejdříve uviděl troly, protože i když trolové stojí někde v pozadí, hlouček čtyř obrovských trolů je metaforicky popředím každé skupiny. Ti dva lidé před nimi byli pouhou maličkostí a kromě toho jeden z nich byl člověk vlastně jen díky tradici. Měl šedivý odstín zombí a výraz někoho, kdo zatímco sám o sobě nechce být ošklivý, je příčinou ošklivosti již pocítí mnoho jiných lidí. Pan Žeslova, myslím, že mě znáte. Jmenuji se Kosopát a jsem z cechu právníků, prohlásil pan Kosopát a škrobeně se uklonil. Tohle, ukázal nadrobného mladíka vedle sebe, je pan Roland Balamuťa, nový předseda cechu rydců a tiskařů. Ti čtyři džentlmeni za námi nepatří, pokud já vím do žádného cechu. Rydců a tiskařů? Ozval se Dobrohor. Přesně tak, přikývl Balamutě. Doplnili jsme zakládací listinu a stanovy. Členský cechovní poplatek je 200 tolarů ročně a... Nejsem ochot, začal Mikuláš, ale Dobrohor mu konejšivě položil ruku na paži. Tohle je jen takové oťukávání, ale zdaleka to není tak zlé, jak to mohlo být, zašeptal Nemáme se s nimi dohadovat a při tom, jaké máme výdělky, tu částku dostaneme zpět za několik dnů a je po ptákách. S okolností však pokračoval pan Kosopát svým speciálním právnickým hlasem, který nasával peníze každým pórem. V případě této organizace, vzhledem ke zvláštním okolnostem, cech požaduje ještě jednorázovou platbu bebíši řekněme, Dva tisíce dolarů. Trpaslíci náhle utichli. Pak zaznělo zvláštní kovové zachřestění. Trpaslíci jako jeden muž odložili kovová písmena, která drželi v rukou, vsáhli do svých regálů a vytáhli válečné sekery. Takže dohodnuto? Dokončil pan Kosopát a ustoupil stranou. Trlové se začaly narovnávat. K tomu, aby se začaly prát, nepotřebují trolové a trpaslíci zvlášť velkou záminku. Většinou jim stačí, že žijí v témže světě. Tentokrát to byl Mikuláš, kdo uklidňoval Dobrohora. Počkejte, neukvapujte se. Určitě existuje nějaký zákon proti zabíjení právníků. Seš si jistý? No, vždy tě pořád ještě ve městě potkáváte, Ne? Kromě toho je to zombie, když ho přeseknete na půl, budou vás žalovat obě půlky. Mikuláš se obrátil ke Kosopádovi a zesílil hlas. Nemůžeme zaplatit, pane Kosopáde. V tom případě mi zákon a vžité zvyklosti umožňují. Já chci vidět vaše stanovy, vyštěkla najednou Sacharauza. Znám tě od doby, co jsme byli ještě malé děti, Rolande Balamučo, a ty si jel vždycky v nějaké křivárně. Dobré odpoledne, slečno Rezámková, podíval se na Nikosopát. Víte, abych řekl pravdu, napadlo mě, že by se mohl někdo ptát, a proto jsem přinesl nové stanovy sebou. Doufám, že jsme tady všichni cti a zákon nadbalí občané. Sacharóza mu impozantně vyhlížející svitek s velkou pečetí z ruky téměř vytrhla a zadívala se na něj, jako by se pokoušela vypálit slova z papíru pouhým třením čtení. No, řekla po chvíli, zdá se, že je to v pořádku. Přesně tak. Až na to, že tam chybí v podpis, dodala Sacharóza a vrátila mu svitek zpět. To je pouhá formalita, má drahá. Já nejsem vaše drahá a ten podpis tam chybí. Formalita, neformalita. Takže je to neplatné, že? Pan Kosopát se nervózně pohnul. Je očividné, že nemůžeme požadovat podpis od muže, který je uvězněn pro obvinění z velmi vážného zločinu. Aha, tak tady máme jedno z klasických tapetových slov, pomyslel se Mikuláš. Když člověk řekne očividně něco, Znamená to, že má ve svých argumentech velkou trhlinu, kterou potřebuje zamaskovat a že věci vůbec očividné nejsou. A kdo tedy vládne městu? zeptal se. To nevím, zasmušil se pan Kosopád. Ale to konec konců není má věc. Já? Pane Dobrohore, obrátil se Mikuláš ke Gunilovi. Nějaké titulkové písmo. Rozumím, přikývl trpaslík. Ruka už se mu zase vznášela nad písmovkou. Ve verzálkách vhodné velikosti. Poznámka. Jen tak pro jistotu a netechnické typy. Každé běžné písmo má velká písmena, takzvané verzálky či verzály. Malá písmena neboli minusky a většinou ještě kapitálky, což jsou velká písmena zmenšená na velikost malých. Kdo vládne ang-morporku? diktoval Mikuláš. Tak a teď běžná sazba, stejný typ na dva sloupce. Kdo vládne ve městě, když je lord veterinary ve vězení? Když jsem se dnes zeptal na názor jedné ze známých osobností města, odpověděl mi onen muž, že to neví, ale že to ani není jeho věc. Pan Kosopát z cechu právníků a soudců dále řekl, to do těch svých navedat nemůžete, vykřikl pan Kosopát. Vysaďte doslova, pane Dobrohore. Už na tom pracuju, odpověděl trpaslík a kovová písmenka jako zázrakem plněla sázítko. Mikuláš koutkem oka zahlédl o tu, který vylezl ze sklepa a teď přilákán hlukem se rozpačitě rozlížel. Dále pan Kosapát řekl, pokračoval Mikuláš s pohledem upřeným na právníka. Myslím, že budete mít velké obtíže, když to budete chtít vytisknout, rozkřikl se pan a nedbaje na zuřivé signály rukou, které na něj vysílal pan Kosopát. protože nebudete mít na čem? Sdělil nám místo něj své stanovisko pan Balamuťa z cechu rytců z háčkovaným T na konci, dodával Mikuláš, který se dnes o něco dříve pokusil vyřadit kometu z provozu s pomocí nelegální listiny. Mikuláš si uvědomil, že přesto, že má ústa s trchem plná kyselosti, bezmezně si tohle chvíli užívá. Když jsme se zeptali pana Kosopáda, co si myslí o podobném do očí býjícím z násilňování zákonů města, odpověděl pan Kosopád, přestaňte si už konečně zapisovat všechno, co řekneme, zaječel Kosopád. Verzáli na celou větu, prosím, pane Dobrohore. Trolové i trpaslíci zírali na Mikuláše jako sopáda. Chápali, že se tady odehrává boj, ale neviděli žádnou krev. A co ty o to? Jsi připravený? připravení? Obrátil se Mikuláš k ikonografovi. I kdyby se mětí třepaslíci trochu srazili? Požádal o to šelhající do ikonografu. Jo. To je ono, fipurně, světlo, jak se otráší na těch felikech sekerách. Trolofej, já prosím, svedněte ficty pěstě. Jo, to je fono, všichni usmívají, teď. Je až neuvěřitelné, jak lidé poslouchají člověka, který na ně zamíří fotoaparát. Ve zlomku vteřiny se většinou vzpamatují, ale tomu docela stačí. Cvak? Vůž! Průh ta pána už zase na tu výšlu. Mikulášovi se podařilo zachytit padající ikonograf omrknutí oka před panem Kosopádem, který se na muže jemuž očividně chyběla páteř pohyboval až neuvěřitelně rychle. Je náš. Prohlásil Mikuláš, zatímco se kolem pomalu znášel k zemi prach oty Šreklicha. Co chcete dělat s tím obrázkem? To vám nemám v úmyslu vysvětlovat. Je to naše dílna, nikdo vás sem nezval. Ale já jsem tady za účelem úředního jednání. A pak vám jistě nevadí, že jsme si udělali váš obrázek, že? Pokud si o tom ovšem myslíte něco jiného, budu vás rád citovat. Kosopád na něj chvilku upíral pohled a pak se vrátil ke skupině u dveří. Mikuláš slyšel, jak říká můj oficiální názor je, že bychom teď měli odejít. Ale říkal jste přece, že dokážete, začal Ronald Balamutě. Na základě zvážení všech skutečností znovu doporučuji, přerušil ho opět pan Kosopád, abychom teď odešli a to mlčky. Ale říkal jste, napaslet doporučuji. Mlčky. Odešli. Místností se rozlehl zborový vzdech úlevy a zacinkali odkládané sekery. Uh, chceš, abych to vysadil pořádně? Zajímal se Dobrohor. S tím ještě budou potíže, ozvala se Sacharóza. Určitě, ale pak, jich už nemáme dost, mi Mikuláš. Dobrohor se otočil ke svým zaměstnancům. Nechte si se, Gary, hezky se mládenci. No podívejte, nechci, aby se dostal do maléru ještě někdo jiný, obrátil se k němu Mikuláš. Mohl bych si ten zbytek dosadit sám a sám si to taky vytisknout. Na práci s tím se je potřeba tři, a kromě toho si dost pomalí. už klíbl se Dobrohor. Když si všiml Mikulášova výrazu, usmál se a poplácal ho po zádech tak vysoko, jak jen dosáhl. Jen žádné starosti, mladíku. Chceme si jen chránit naše investice. Já taky nejdu, přidala se zachoróza. Já ten tolar potřebuju. Dva tolary, odpověděl Mikuláš nepřítomně. Je čas zvýšit platy. A co ty od... mohl byste někdo smést o tu, prosím? O několik minut později se znovu vzkříšený upír opřel o svou trojnožku a roztřesenými prsty vytáhl z aparátu měděnou desku. A co si půjde tít teď? Zůstane s námi? Mohlo by to být nebezpečné? Vysvětloval mu Mikuláš a už když to říkal, uvědomoval si, že to říká ikonografovi upírovi, který vstává z mrtvých po každé, když udělá obrázek. Jaké nebezpečí, zajímal se o to a naklánil při tom destičku sem a tam, aby se ji mohl lépe prohlédnout. Tak pro začátek úřední, už si nikdo smínil o česniku? Ne, mohl bych dostat jedno sto a osmdesát dolarů na Tvoj skryšetý ikonograf a na trt 10 teleskopickou setačkou a velkou lesklou pákou? No, zatím ne. Topra, přitívl o to filozoficky. Potom potřebuji pět dolarů na opravy a vylepšení. Jak fitím, tohle bude práčička trochu jiného truchu. Dobrá, máš je mít. Mikuláš se rozhlédl tiskárnou. Všichni mlčeli a dívali se na něj. Ještě před několika dny by byl očekával, že dnešní den, stejně jako všechny ostatní, bude, no ano, nudný. Obvykle takové bývaly, zvlášť po tom, co odeslal své dopisy. Většinou čas trávil tím, že se toulal městem nebo se četl ve své malé kanceláři a čekal na dalšího klienta, který bude potřebovat napsat či dokonce přečíst dopis. Někdy to bývalo dost těžké oboje. Lidé, kteří byli připraveni důvěřovat poštovnímu systému, jenž většinou spočíval v tom, že jste svěřili své psaní nějaké důvěryhodné osobě mířící potřebným směrem, občas sdělovali něco důležitého. Podstatné na tom bylo, že nešlo o jeho problémy. Nebyl to on, kdo posílal zoufalé prozby Patriciovi nebo komu byly určeny děsivé podrobnosti o závalu v šachtě číslo 3, i když se vždycky snažil věci svým zákazníkům ulehčit. Fungovalo to velmi dobře. Kdyby se měl život přirovnat k jídlu, pak se Mikulášovi podařilo svůj život proměnit v ovesnou kaši. Tiskaský lis čekal. Teď vypadal jako velké zvíře. Už za chvilku je nakrmí spoustou slov. A během několika hodin bude to zvíře znovu hladové, jako kdyby se ta slova nikdy nestala. Můžete je krmit, ale nikdy je nenasytíte. Otřásl se. Do čeho je to všechny dostal? Cítil však vnitřní žár. Tam někde venku byla pravda a on ji ještě nenašel. Ale najde ji, protože věděl, věděl, že jakmile se jeho noviny dostanou do ulic, vyprnouče na to. Avrak, pit, kvák! Obrátil se ke skupince, která právě vcházela dovnitř. Ano, tak to je. Pravda se někdy skrývá na velmi nepravděpodobných místech a mývá občas prapodivné služebníky. Bylo o hodinu později. Po uliční prodevači se vraceli pro další noviny. Dunění presu bylo tak silné, že plechová střecha kůlny nychřestěla. Hromádky měďáků, které postupně rostly před gunilou na stole, při každém dopadu ramene nadskočily. Mikuláš si prohlédl svůj odraz ve vyleštěné mosazné desce. Nevěděl jak, ale podařilo se mu umazat se barvou od hlavy k patě. Vytáhl kapesník a snažil se ze všech sil něco udělat. Poslal Ondru do kopyho prodávat noviny k pseudopolskému dvoru, protože ho považoval za nejpříčetnějšího z celého podmostního bratrstva. Rozhodně alespoň pět osob žijících v jeho mysli bylo schopno inteligentní konverzace. Touhle dobou už měla hlídka čas přečíst si noviny. A to i za předpokladu, že by si musela poslat pro někoho, kdo by jí přeslabikoval a vysvětlil delší slova. Najednou měl Mikuláš neodbytný pocit, že ho někdo pozoruje. Otočil se a viděl, že za sklání hlavu nad prací. Za ním se někdo uchytl. V celé dílně nebyl nikdo, kdo by mu věnoval nějakou pozornost. Je pravda, že tam probíhal třístraný spor o jedno šestipenci. Hádal se Gunila Dobrohor se starým smrďou Rumem a starým smrďou Rumem a je třeba říci, že starý smrďa dokázal skvělým způsobem udržovat spor v tím, že se chvílemi zuřivě hádal sám se sebou. Trpaslíci byli zaměstnáni kolem lisu. O to se vrátil do temné komory, přesněji řečeno vlhkého schlepa, kde se znovu pustil do tajemné a tvrdé práce. Jediný, kdo Mikuláše pozoroval, byl rumův pes. Mikuláše napadlo, že na psa má opravdu velmi urážlivý a vědoucí pohled. Před několika týdny se někdo pokusil Mikulášovi vnutit starou známou historku o tom, že ve městě žije pes, který umí mluvit. To už bylo tenhle rok po třetí. Mikuláš mu vysvětlil, že je to takzvaný městský mýtus. Psa vždycky slyšel mluvit kamarád kamaráda. Pes, kterého měl teď Mikuláš před sebou, sice moc nevypadal na to, že by uměl mluvit, ale rozhodně vypadal na to, že by mohl umět nadávat. Jak se zdálo, historky tohoto typu se nedali zastavit. Lidé přísahali, že ve městě žije inkognito dávno ztracený právoplatný dědic Angmorporského trůnu, který má pochopitelně charakteristické znamení kouzelný meč a královskou krev. Mikuláš to vyprávění poslouchal a bylo mu jasné, že tady je v mnoha případech podvědomé přání otcem konkrétní myšlenky. Pak tady byla další podobná otřepaná historka o tom, že v hlídce slouží vlkodlak. A až donedávna odmítal i tuhle pověst, ale v poslední době ho různé věci přece jen trochu zvyklaly. Konec konců vždyť kometa zaměstnávala upíra. Zíral na stěnu a poklepával si tuškou na zuby. Půjdu se podívat na velitele Elánia, prohlásil nakonec. Je to lepší, než se před ním schovávat. Pozvali nás na různé podniky a k různým událostem, Zdělila mu sacharóza, která zvedla hlavu od papíru. Tedy když říkám, že jsme byli pozváni, tak abych se vyjádřila přesně, Lady Žralounová nám přikazuje, abychom navštívili ples, který se bude konat příští úterý. Napsali o něm alespoň 500 slov a samozřejmě ji článek před uveřejněním dali přečíst. Mm, skvělý nápad, křikl přes rameno Dobrohor. Na takovéhle báli chodí spousta lidí a... A noviny prodávají předevší jména, doplnil ho Mikuláš. Jasně, to už vím. Chceš se tam jít podívat? Obrátil se k Sacharóze. Já? Já nemám co na sebe, odmítla okamžitě Sacharóza. Šaty, co se nosí tam, by stály alespoň 40 dolarů. A takové peníze si nemůžeme dovolit. Mikuláš zaváhal. Pak řekl, postav se a otoč se mi, ano, Tentokrát zčervenala jako pivoňka. A proč? Rád bych se podíval, jakou máš asi velikost. Chápeš, jako všude. Vstala a nervózně se otočila kolem dokola. Z hloučku trpaslíků se ozval pochvalný pískot a celá řada šťavnatých, nepřeložitelných poznámek v trpasličtině. Ano, jsi skoro stejná, přikýbl Mikuláš. Kdybych ti sehnal opravdu kvalitní šaty, Našla by si s někoho, kdo by ti na nich udělal drobné úpravy? A se by bylo nutné je trochu popustit na tom, no vždyť víš, v horní části. A co by to bylo za šaty? Zeptala se podezřívavě. Moje sestra má stovky večerních šatů a stejně tráví celý rok v našem rodinném sídle na venkově. Rodina už v posledních letech do města téměř vůbec nejezdí. Dám ti klíč od našeho domu tady ve městě a můžeš si tam zajít a vybrat si sama. A nebude jí to vadit? To si toho nejspíš vůbec nevšimne. Každopádně si myslím, že by byla šokovaná, kdyby zjistila, že se za 40 dolarů dají koupit šaty a ještě víc, kdyby jí řekli, že je v nich někdo ochoten chodit. Vůbec si s tím nelám hlavu. Městský dům? Venkovské sídlo? Opakovala sacharóza a potvrdila tak své neobyčejné žurnalistické nadání vyhmátnout ta slova, a o nichž hovořící doufal, že se jich nikdo nevšimne. Naše rodina je bohatá, já nejsem. Když vyšel ven, zadíval se na obrys protější střechy, protože na její linii se něco změnilo. Proti obloze se tam črtala nestvůrná hlava plná výrůstků a s velkýma kornoutovýma ušima. Byl to chrlič. Mikuláš už si zvykl, že se chrliče pohybují po budovách po celém městě. Někdy zůstávaly celé měsíce na jednom místě. Jen výjimečně jste je mohli zahlédnout, tak se stěhují z jedné střechy na druhou ale právě tak jste je jen velmi zřídka zahlédli v takových částech města, jako byla tahle. Chrliče měli rády vysoké kamenné budovy se spoustou okapů a ozdobnou architekturou, které přitahovaly holuby. I chrliče musí něco jíst. Navíc se něco dělo šikmo přes ulici. Před jedním ze starých skladišť stálo několik vozů a lidé z nich vykládali bedny a nosili je dovnitř. Cestou přes most do pseudopolského dvora zahlédl ještě několik dalších chličů. Jeden po druhém za ním otáčeli hlavy. Seržant Naváška měl službu v kanceláři a tak seděl za svým stolem. Užasle se na Mikuláše podíval. A sakra, to je ale rychlost. To jste celou cestu běžel, O čem to mluvíte? Pan Elánius pro vás poslal sotva před pár minutama. No, tak běžte nahoru. Nebude to tak zlí, už přestal křičet. Pak vrhl na Mikuláše pohled typu Raději, ať to schytáš ty než já. Kromě toho, Nesnáší papírování, jak se říká. On asi není zrovna kancelářský typ, co? To tedy ne, odpověděl váška s ďábelským můžklepkem. Mikuláš vyšel po schodech a zaklepal na dveře, které se otevřely. Velitel Alánius zvedl hlavu od stolu. Oči se mu zúžili. Ale, ale... To je sakra rychlost. To jste celou cestu běžel, ne? Ne, pane. Vypravil jsem se sem sám a doufal jsem, že byste mi mohli ještě odpovědět na pár otázek. No ale? No tak to je od vás opravdu hezké. Ve vzduchu bylo zřetelně cítit, že i když je vesnička v tomto okamžiku klidná a tichá, ženy věší vyprané prádlo a kočky se vyhřívají na slunci, v nejbližší chvíli vybuchne sopka a stovky lidí budou pohřbeny v popelu. Takže začal Mikuláš: Proč jste to udělal? zeptal se ho Elánius. Mikuláš viděl před velitelem na stole kometu. I ze svého místa dokázal přečíst titulky: Ank Morporská kometa. Pravda vyděsí. Patricej napadl úředníka s nožem. Nůž měl Patricej, ne muž. Tajemné události ve stájích. Překvapivý zápach máty. Hlídka stojí před záhadou. Tak já stojím před záhadou, co? Zavrčel Alánius. No, pokud mi chcete říct veliteli, že to tak není, rád si poznamenám nějaká ta fakt... Okamžitě zastrčte ten zápisník. Mikuláš vypadal překvapeně. Jeho zápisník byl toho nejlevnějšího druhu, vyrobený z papíru recyklovaného tolikrát, že už by se dal použít místo ručníku a přece na něj už zase někdo zíral jako na zbraň. Nepřipustím, abyste mi provedl to, co jste udělal Kosopádovi, varoval Mikuláše Elánius. Každé slovo toho příběhu je pravda, pane. Vsadím se, že ano. Je to přesně v jeho stylu. Podívejte, veliteli, Jestli je na tom mém příběhu něco špatně, tak mi řekněte, co? Elánius se opřel o opěradlo a mávl rukou. To chcete vytisknout všechno, co slyšíte? To chcete pobíhat mým městem jako nějaký, nějaký dobývací stroj, který se utrhl ze řetězu? Sedíte tady a stavíte na odiv svou vzácnou čest a bezúhonost podobný plišovému medvědovi a nemáte ani nejmenší představu, jak strašlivě mi můžete stížit mou práci. Ale není přece proti zákonu, když se snažím... Ne, tak ono není. Víte, co by to mohlo natropit Frank Morporku? Takové povídání, jako je tohle. Možná, že to lidi trochu poplaší, ale je to důležité. Jo, jenže já přemýšlím, co tam asi napíšete příště. No, zatím jsem neuveřejnil, že v hlídce zaměstnáváte blkodlaka, odpověděl Mikuláš a okamžitě toho zalitoval, jenže Elánius už mu začal poněkud lést na nervy. A kdy pak jste to slyšel? Ozval se tichý hlas za ním. Obrátil se v židli. Kousek za ním se opírala o stěnu světlovlasá mladá žena v uniformě hlídky. Musela tam stát celý ten čas. Tohle je seržantka Angua, představili Elánius. Před ní můžete klidně mluvit. Já slyšel jsem takové vystorky, vytáčel se Mikuláš. Seržantku už několikrát potkal na ulici. Napadlo ho, že má dívka zvyk dívat se po okolních lidech trochu příliš ostře. No a podívejte, vyhnul se Mikuláš přímé odpovědi. Vidím, že vám to dělá starosti. Prosím, dovolte, abych vás ujistil, že tajemství desátníka Noblhocha je u mě naprosto v bezpečí. Nikdo nepromluvil. Mikuláš si poblahopřál. Byl to výstřel na slepo, ale na obličeji seržantky Anguji viděl, že se trefil do černého. Její obličej jako kdyby se náhle změnil ve slepou zeď a vytěsnil jakýkoliv výraz. O druhu tvorů, jakými je desátník Noblhoch, se často nemluví. Odpověděl mu velitel Elánius po chvilce. Považoval bych to za malou laskavost, kdybyste k tomu zaujal stejný přístup. Jistě, pane? Aha, ano, taky jsem se chtěl zeptat, proč mě necháváte sledovat. Já vás sleduju? Ne vy, chrliče. Každý ví, že jich v současné době celá řada pracuje prohlídku. My vás nehlídáme. My se snažíme zjistit, co se s vámi stane, odpověděla mu seržantka Angua. Kvůli tomuhle, dodal Elánius a udeřil dlaní do novin. Ale já přece nedělám nic špatného, bránil se Mikuláš. Ne, vy pravděpodobně skutečně neděláte nic protizákonného, Přikývl Elánius. I když k tomu máte zatraceně blízko, Jenže ostatní lidé nemají mou laskavou povahu, plnou pochopení. Jediné, co po vás chci, abyste nám na konci nezakrvácil celou ulici. Já to zkusím. A to si tam nepište. Dobrá. A nepište si, že jsem vám řekl, abyste si to nepsal. Já rozumím. Mohl bych si zapsat, že jste řekl, že bych si neměl zapsat, že jste řekl, že bych si neměl zapsat. Mikuláš se zarazil. Hora začala dunět. Jen jsem žertoval. Ha, ha, A nebudete mačkat mé důstojníky, abyste z nich dostal nějaké informace. A nebudete dávat desátníku nooblho chovy psí suchary, doplnila seržantka Angua. Přišla za Elánie a nahlédla mu přes rameno. Pravda vyděsí? Vítězí, to je jen tiskařská chyba, odpověděl Mikuláš krátce. Ještě něco, co bych neměl dělat, veliteli. Prostě se nám nepleťte do cesty. Pokusím se udělat dobrá, budu si to pamatovat. Ale pokud dovolíte ještě jednu otázku, co z toho budu mít já? Jsem velitel hlídky a slušně a podobrém vás o to prosím. To je všechno? Ech, mohl bych vás požádat po zlém, pane zeslova. Podívejte, nechtěl byste se na chvíli podívat na celou tu věc mýma očima. Byl spáchan zločin, cechy se bouří. Slyšel jste, že je příliš mnoho představených? Tak teď je o dalších sto představených víc. Kapitán Karotka a hrstka mužů, které si vlastně nemohu dovolit postrádat, hlídají válnou kancelář a zbytek palácového personálu, takže my lidé chybějí všude jinde. Musím si s tímhle vším poradit a aktivně se přitom snažit, abych nestál před záhadou. ty ho mám v celé a vaš uzla taky. Nezlapte se, pane, ale není snad vaš uzel ta oběť? Stará se o ně jeden z mých mužů. Ne jeden z městských doktorů? Lánius upřeně pozoroval Mikulášův zápisník. Lékaři tohoto města jsou bezkrze schopní a příjemní lidé, odpověděl po chvilce vyrovnaným hlasem a nikdo proti nim nemůže napsat ani slovo. Jeden z mých mužů ale naštěstí ovládá zvláštní dovednosti. Tím chcete říci, že pozná cizí zadek od vlastního lokte? Lánius se učil velmi rychle. Seděl s rukama založenýma na prsou a jeho tvář měla nic neříkající výraz. Mohl bych položit další otázku? Vás opravdu nic nezastaví, že? Našli jste psa, lorda Vetinariho? Znovu ten absolutně prázdný výraz. Jenže tentokrát měl Mikuláš dojem, že se za hladkou fasádou Elánejova čela dalo do pohybu několik tuctů koleček. Psa řekl Elánius. Myslím, že se jmenoval Hafal, překyvoval Mikuláš. Elánius seděl mlčky a díval se Mikulášovi do očí. A pokud se nepletu, byl to terier. Elánius nepohnul ani prvou. Proč trčela z podlahy střela z kuše? Pokračoval Mikuláš. To mi nedává žádný smysl, pokud ovšem v místnosti nebyla ještě další osoba. A podle toho, jak je střela zaražená do podlahy, musela uletět poměrně dlouhý kus? Není to odražená střela. Někdo střílel na něco, co bylo na podlaze. Co takhle na tvora velikosti psa? Hm? V Elániově tváři se nepohnul ani sval. A pak je tady ta máta. To je hádanka. Víte, co myslím? Proč zrovna máta? A pak mě napadlo, třeba někdo nechtěl, aby ho hlídka našla podle pachu. Třeba i pachatel slyšel o tom vašem vlkodlakovi. Pár lahviček mátového oleje rozlitých na místě činu by pachové stopy pěkně zmátlo, že? A bylo to tady. Krátký záblesk v očích, které Elánius rychle sklopil k papírům před sebou na stole. Loto, pomyslel si Mikuláš. Byly to ony blahé doby, kdy se bingo do Ankh Morporku ještě nedostalo. Nakonec, podobný orákulu, které promluví jednou za rok, Elánius řekl. Já vám, pane, ze slova nevěřím. Řešit problémy je moje zaměstnání, jsem za to placený a taky dostávám příplatky na zbroj. Ale komu se zodpovídáte vy? Já se z toho, co udělám, musím zodpovídat, i když přiznám, ať mě čert vezme, jestli zrovna teď vím, co bych měl dělat. Ale vy... Jak se zdá, vy si můžete dělat, co se vám zlíbí. Myslím, pane, že já se musím zadpovídat pravdě. Ale opravdu. A mohl byste mi říct si, jak přesně, jakým způsobem. Promiňte, ale nerozumím. Když budete psát lži, přijde za vámi pravda a nafackuje vám. Tak to na mě udělalo velký dojem. Obyčejní lidé jako já jsou většinou zodpovědní nějakým jiným lidem. Dokonce i veterinary vždycky, i když jen po očku, pozoroval cechy. Ale vy, vy jste zodpovědný pravdě. Úžasné. Jakou má adresu? A čte to stvoření noviny. Je to ona, pane, upozornila ho seržantka Anguá. Myslím, že existuje bohyně pravdy. Tak potom asi nemá příliš mnoho přívrženců. Snad až tady na našeho přítele. Znovu se podíval na Mikuláše o ním neurčitým pohledem a znovu bylo cítit, jak se kolečka v jeho hlavě roztáčejí. Předpokládejme, čistě teoreticky předpokládejme, že byste přišel k malému obrázku psa. Mohl byste ho otisknout ve svých novinách? Mluvíme o Havalovi, že? Mohl byste. Jsem si jistý, že ano. Moc by nás zajímalo, proč štěkal těsně před tím, než před těmi událostmi. A kdybyste ho našli, desátník Noblhoch by s ním mohl promluvit ve psím jazyce, že je to tak? Lánius znovu nasadil svůj neproniknutelný výraz. Ten obrázek bychom vám mohli dodat do hodiny. Díky. A kdo v tomto okamžiku vládne městu, veliteli? Já jsem jen obyčejný policajt. Takové věci mi neříkají. Předpokládám však, že bude zvolen nový patrici. Je to všechno předepsáno v městských řádech. A kdo by mi o nich mohl říci něco víc? zeptal se Mikuláš a v duchu dodal... Jen obyčejný policajt, no máucta. Co se toho týče, myslím, že vaším mužem by byl pan Kosopat. Sdělil mu Elánius a tentokrát se usmál. Je velmi vstřícný, zvláště k lidem, které zná. Přeji vám hezké odpoledne, pane ze slova. Seržantko, doprovodila byste pana ze slova ven, prosím. Chtěl bych vidět lorda Vetinaryho. Chtěl byste co? To je logický požadavek, pane. Ne. Tak za prvé je v bezvědomí a za druhé je mým vězněm. To ani nedovolíte, aby ho navštívil právník? Poslyšte, mládenče. Já si myslím, že na obtíže nám stačí lord vetinary. A co takhle vaš uzel? Toho snad nevězníte. Elánius vrhl rychlý pohled na Angu, která pokrčela rameny. Dobrá. To žádný zákon nezakazuje a nemůžeme dovolit, aby si lidé začali povídat, že je mrtvý, přikývil nakonec. Sněl z háčku konec mluvící trubice a zaváhal. Už ten problém by řešili, seržantko, zeptal se, aniž se všímal Mikuláše. Ano, pane, pneumatická pošta a mluvící systém jsou už konečně a navždy odděleny, pane. Jste si jistá? Víte, že to policistovi Ostrobokovi včera vyrazilo všechny zuby? Říkají, že se už nic takového nemůže stát, pane? to je jasné, že ne. Už žádné zuby nemá. No, dobrá. Elánius zvedl mluvítko, chvilku si ho držel od těla, ale pak ho přiložil k ústům a promluvil do něj. Přepojte mě k celám, ano. A je Co jste říkal? Opakujte. Vzví, bří, guli, gulí. Tady je Elánius. gulí, gulí, gulí Elánius zavěsil mluvítko zpět na háček a upřel pohled na Angu. Pořád na tom pracují, pane, odpověděla na nevyslovenou otázku. Říkají, že nám ty trubky ohlodávají krysy, pane. Krysy? Bohužel, přesně tak, pane. Elánius tiše zasténal a obrátil se k Mikulášovi. Seržantka Angua vás odvede k celám, řekl. V zápětí stál Mikuláš na druhé straně dveří. Tak jak jsem si vedl, zeptal se seržantky. No už jsem viděla horší případy. Omlouvám se, že jsem začal mluvit o desátníku na Blhochovi, ale, ale s tím se vůbec nedělejte starosti, konejšila ho seržantka Angua. O vašem dokonalém pozorovacím talentu se jistě bude na stanici mluvit dlouho. A podívejte, byl na vás laskavý, protože ještě nezjistil, co jste doopravdy záč. Takže buďte opatrný, to je všechno. A vy už jste si v tom jasno udělala, že? Podíval se na ně Mikuláš. Řekněme, že já se nespoléhám jen na první dojem. Pozor na to, kam šlapete. Vedla ho dolů k celám. Mikuláš si všiml a byl natolik chytrý, aby si to nezapsal, že u vchodu k celám na úpatí schodiště stojí dva strážní. Ty stráže tady stojí vždycky? cely se přece zamykají, že? Zajímal se. Slyšela jsem, že pro vás pracuje nějaký upír, odpověděla mu seržantka Angua. O to? No, ano, my v těchto věcech netrpíme žádnými předsudky. Seržantka neodpověděla. Místo toho otevřela dveře do hlavní chodby mezi celami a zvolala. Návštěvník k nemocným, Igore! Hned jsem u vás s hiržou. Místnost uvnitř byla jasně osvětlena neskutečným blikajícím modrým světlem. Police na stěně byly lemovány různými lávemi. V některých se pohybovaly divné věci, opravdu velmi podivné věci. V jiných ty věci jen tak plavaly. Z jakéhosi složitého stroje, který tam stál v rohu a skládal se převážně z měděných polokoulí a skleněných tyčí, vyletovaly modré jeskřičky. Co však skutečně přitáhlo Mikulášovu pozornost, bylo obrovské